Elánius našel pleskot stát zádak k zádům, přesněji záda k podkolení, s navážkou. Dvojice byla obklopena kruhem zvědavců. Kdykoliv navážka pozvedl ruku, aby se napil, nejblíže stojící trpaslíci zděšeně uskočili. – Kam jdeme, pane? – Nikam. – Aha, Takže tam ale věci se nám začínají vylupovat, vysvětloval Elánios. Cákryš objevil nové zájmenu, i když ho tak, tak Co my? volala Lady Sibyla, která brázdila Dav směrem k Elániovi. Budou tady hrát čeká na krvězbrutě a železnou palící. Není to úžasné? No, to je opera, pane. Část koboldího kruhu. Je to historie, Každý trpaslík je zná na paměť. Je to o tom, jak jsme si vytvořili první zákony, zvolili krále a omazanci pane. Zpívala jsem part železné polici, když jsme operu uváděli u nás ve škole. Samozřejmě to nebyla kompletní týdenní verze. Bude úžasné podívat se na to tady. Je to skutečně jeden z největších romantických příběhů historie. Romantických příběhů? To myslíš milostný? Jistě? Samozřejmě. Čekan krvezbroď a železná palice přece byly oba... Hmm. No, byly oni oba... Byly oba trpaslíci, pane. Aha, jistě. Elánius se vzdal. Všichni trpaslíci byli trpaslíci. Když jste se pokusili pochopit jejich svět z lidského hlediska, všechno bylo jinak. No, tak ti přeju, drahoušku, hezkou zábavu. Já musím, král si přeje, abych... Budu teď chvilku někde jinde. Politika, vždyť to znáš. Pak spleskot v patách odspěchal. Cákryš je vedl temnými tunely. Když opera začala, nesla se k něm jako velmi vzdálený šepot jako šum moře v prastaré mušli. Nakonec zůstali stát na konci podzemního kanálu, jehož vlny těše plouchaly v temnotách. U břehu byl přivázán malý člun, který hlídal strážný. Cákryš je pobídl, aby nastoupili. Je moc důležité, abyste přesně porozuměl tomu, co vidíte, vaše vznešenosti. Nevidím prakticky nic. A to jsem si vždycky myslel, že mám celkem dobré noční vidění. V temnotě se ozvalo zacinkání a někdo zapálil lampu. Strážný odstrkoval člun pod klenutým obloukem do malého jezera. Kromě vstupního otvoru se všude kolem zvedaly jen kolmé stěny. To jsme na dně studny? To je celkem výstižný popis. Cákrych zalovil pod sedačkou vytáhl zahnutý kovový roh a vyloudil z něj zatroubení, které se odráželo ozvinou od kamenných stěn. Po několika vteřinách se zhora ozvala odpověď. Pak zaslechli chřestění prastarých těžkých řetězů. Tohle je poměrně krátký výtah v porovnání s některými tam v horách, vysvětloval cákriš, když se přes vstupní otvor svezl silný železný plát a uzavřel ho. Je tam například jeden, který zvedá celou skupinu lodí do výše 800 metrů. Kolem loďky zabublala voda. Elánius viděl, jak se stěny kolem nich začaly propadat dolů. Tohle je jediná cesta k mazanci, komentoval za ním Cákryšův hlas. Loďka se teď divoce zmítala na vlnách a povrch stěn se rozmazával. Voda je zachycována a přečerpána do velkých nádrží poblíž horských vrcholků. Pak už je to jednoduše jen otázka otevírání a zavírání kohoutů, chápete? Jistě, Zamumlal Elánius, který si teď užíval závrať a silnou žaludeční nevolnost, doručené v jediném kompaktním zeleném balíčku. Stěny se zpomalily, člun se přestal kývat. Voda je hlavce zvedla přes ústí šachty a do úzkého kanálu, kde byl přístav. Dole bývají nějaké stráže? Zeptal se Elánius a vystoupil na požehnaně pevnou zem. Obvykle tam bývají čtyři. Pro dnešní večer jsem to zařídil jinak. Strážní to pochopili. Na to, co se tady stalo, není nikdo pišný. Musím vám říct si, že já velmi silně nesouhlasím s tímhle divadlem. Elánius se rozhlédl po jeskyni. Na okraji plošiny, ze které bylo možno přehlédnout celou hladinu teď klidného jezírka, stály dva trpaslíci. Podle toho, jak vypadali, se dalo soudit, že oni dva ovládají mechanismus zdviže. Můžeme jít dál? Z jeskyně vedla chodba, která se rychle zužovala. V jednom místě se Elánius musel téměř předklonit, aby prošel. Po chvíli jim pod nohama nakrátko zadunila železná podlaha a bylo cítit, že se mírně pohupuje. Pak se strop zvýšil, Elánius se narovnal, jen aby se v zápětí znovu sklonil podklenutým obloukem a pak buď se trpaslíci prokopali nitra obrovské geody nebo s nesmírnou péčí olemovali stěny této malé jeskyně krystaly křemene takže každá ploška odrážela světlo dvou malých svící stojících na pilířích uprostřed písečného dna jeskyně. Po temnotách tunelů světlo oslňovalo dokonce i Elánia. Hleďte, to je místo, kde by měl spočívat mazanec. Mezi oběma pilíři stál kulatý plochý kámen, vysoký jen několik decimetrů, na němž očividně něco chybělo. Za kamenem bublala v přírodní nádrži voda a dělila se do dvou praménků, které obtékaly kámen z obou stran a mizely znovu v podzemí. Dobrá, řekněte mi všechno. Jeho ztráta byla ohlášena před třemi dny. Dřímal dlouho prst přišel vyměnit svíce a zjistil, že je mazanec pryč. A jeho práce je kapitán svící. Aha, je to velmi zodpovědné postavení. Viděl jsem lustry, a jak často jsem chodil? Chodil jsem každý den. Chodil, už to místo nezastává. Protože je hlavní podezřelý, protože je mrtvý. A jak se to stalo? On vzal si život. Tím jsme si zcela jistí, protože jsme museli vylomit dveře. Byl kapitánem svící 60 let. Myslím, že nedokázal snést myšlenku na to, že na něj padne podezření. Ale mně připadá, podezřelý. On mazenec neukradl, to víme. Jenže pod obleky, které většina z vás nosí, by se skrylo prakticky cokoliv. Prohledali jste ho. Samozřejmě, že ne, ale já vám něco ukážu, řekl Cákryš. Vykročil úzkou chodbou s kovovou podlahou, kterou jsem přišli. Vidíte mě, vaše excelence? No samozřejmě. Podlaha tlumeně duněla, když se trpaslík vracel zpět. A tentokrát něco ponesu. Vaši helmu například, dovolíte? Jen jako ukázku. Elánius mu ji podal. Ten, který zkoumá myšlenky, znovu vešel do chodby. Když byl téměř v půli, zaduněl gong a ze stropu spadly dvě kovové mříže, které ho v tunelu uzavřeli. Několik vteřin na to se objevili u vzdálenější mříže strážní a podezřívavě nahlíželi dovnitř. Cákryš k ním prohodil několik slov. Tváře zmizely a po chvíli se obě mříže zvedly. To zařízení je velmi staré a složité, ale udržujeme je neustále v dokonalém stavu a vchodu. Jakmile vážíte víc, když jdete ven, než kolik jste vážil při vstupu do místnosti, budou chtít strážní vědět proč. Mu se nedá vyhnout, je to přesné na několik dekagramů a přitom to některak nezasahuje do vašeho soukromí. Jediný způsob, jak zařízení ošedit, by bylo létat. Umějí zloději létat, vaše excelence? To záleží na tom, kteří. Kdo sem ještě chodí? Každých šest dnů děskyně kontroluji já v doprovodu dvou strážných. Poslední kontrola byla před pěti dny. Chodí sem ještě někdo jiný? Elánius si všiml, že Pleskot sebrala hrst špinavě bílého písku, kterým bylo vyplněno dno jeskyně Mazance a teď si ho nechala klouzat mezi prsty. V poslední době nikdo. Když se ovšem schyluje ke korunovaci nového krále, vynáší se mazenec ven k ceremoniálním účelům. Tenhle bílý písek, máte ho tu ještě někde jinde? Ano, je to důležité? Elánius viděl, jak Pleskot krátce přikývla. Nejsem si tak docela jistý. Mohl byste odhadnout, jakou faktickou hodnotu mazanec má? Faktickou? Je neocenitelný. Chápu, že je nedocenitelný jako symbol, ale jaká je jeho vlastní hodnota? Je bezcený. Pokouším se zjistit, proč by ho někdo chtěl ukrást. Pleskot zvedla plochý kulatý kámen a nahlížela pod něj. Elánius naš Co to ona dělá? Zamračil se cákryš. Zájmeno vyslovil skrajní nechutí. Desátnice řička hledá zvláštní znamení. Říkáme jim stopy a mohly by nám velmi pomoci. Je to velmi vzácné umění. Urychlil by snad ten hledopis vaše pátrání. Je popsaný, tomu říkáme značky, Znamení, která by vám mohla pomoci. Elánius se podíval na podávaný papír. Byl hnědý, dost tvrdý a pokrytý runami. Já no, tyhle, tyhle věci číst neumím. Je to považováno za umění. Já to umím. Dovolíte? Pleskot mu vzala s rukou papír a přečetla si ho. Jak se zdá, je to požadavek výkupného, pane. Od synů, a jeho okrad mládka. Říkají, že mají mazanec a že, že ho zničí, pane. A kde se mluví o výkupném? Říkají, že se Rydzik musí vzdát všech nároků na to stát sedlním králem. Jiné podmínky v dopise nejsou. Ten papír se mi objevil na stole. Jenže v posledních dnech mi dosí papíry na stůl každý. Kdo jsou ti synové ukrad mládkovi? A proč jste mi o tom neřekl dřív? To nevíme, je to prostě vymyšlené jméno. Předpokládáme, že je to skupina nějakých politických nespokojenců. Řekli mi, že vy budete klást otázky mně. Takže teď už to není obyčejný zločin, že? Teď to začíná být politika. Proč se nemůže král vzdát všech nároků na trůn získat zpět mazanec a pak říct si, že je prostě převezl? Vždyť to, co by udělal, by udělal pod nátlakem a... My bereme své obřady velmi vážně, vaše excelence. Jestliže Ridzik odmítne trůn, nemůže příští den změnit své rozhodnutí. Jestliže dovolí, aby byl mazanec zničen, pak už nemůže být zvolen další legitimní král a pak nastanou obtíže. A ty se rozšíří až do Ankh-Morporku, dodal v duchu. Zatím jsou to jen demonstrace. Kdo bude králem, pokud se Ritzix zřekne trůnu? Albrecht, Albrechtson, to ví každý. A to by taky znamenalo obtíže, přikývl Elánius. Podle toho, co vím, tak by z toho mohla být občanská válka. Král říká, že je přesto ochoten ustoupit. Lepší nějaký král než chaos. Trpaslíci nemají chaos rádi. Jenže chaos vznikne tak nebo tak. Povstání proti králi už jsme několikrát zažili dříve. Trpaslíctvo přežije. Koruna bude předávána dál. Tradice a umění budou žít. Mazanec zůstane. V tom je jistota a příčetnost, k níž je možno se vracet. Och, bohové, pomyslel si Elánius. Takže tisíce trpaslíků zahynou, ale to je v pořádku, hlavně když se nic nestane tomu kusu kamene. Víte, tady nejsem policista, co můžu dělat? Tohle se nestalo, zaječel najednou cákryž, kterému mu konečně povolili nervy. Ale každý ví, že cizinci z Ankh morporku se nestarají jen o své věci. Aha, takže vy máte na mysli, že, protože nechcete, aby se o tomhle všem někdo dozvěděl, že by vypadalo špatně, kdybyste se nějak viditelně vzrušoval, ale nikdo vám nemůže mít za zlé, když do toho začne strkat nos nějaký pitomý policajt a k tomu ještě cizinec. Cákryž zamával rukama ve vzduchu. To nebyl můj nápad. Podívejte, zajištění, které tady máte, by nestačilo ochránit ani dětské prasátko. Mně samotného už napadly při nejmenším dva způsoby, jak odsud mazanec odnést. Co takhle nějaká tajná chodba nevede sem? Nevím o žádné tajné chodbě, která by do jeskyně vedla. No, výborně, tak alespoň něco jsme vyloučili. Běžte a počkejte u člunu. Potřebujeme si s desátnicí řiťkou probrat pár věcí. Cákrys neochotně odešel. Elánius spočkal, dokud trpaslík neprošel tunelem s kovovou podlahou a neobjevil se ve světu svící na druhé straně. No, to je ale zmatek. Záhady zamčeného pokoje jsou vždycky opěkníku zhorší, když někdo ten pokoj zapomene zamknout. Vy si myslíte, že když jsem dřímal šel, mohl nést pod pláštěm několik sáčků s pískem, že, pane? Ne, pomyslel se Elánios, to mě ku podivu nenapadlo. Ale aspoň vím, jak by to provedl ten paslík. Možná, řekl nahlas, špinavě bílý písek není tak neobvyklý. Každý den přidáte trošku, že? Právě tolik, aby to nespustilo váhu. A nakonec už budete mít, kolik mazanec váží? Asi sedm kilo, pane. Dobrá. Vysypete písek na zem, šoupnete mazanec pod kabát a mohlo by to výjít. Dost riskantní, pane! Jenže ono vůbec nikoho asi ani nenapadlo, že by se někdo mohl pokusit mazanec ukrást. Nebo my snad chcete tvrdit, že ti čtyři strážní, kteří sedí v té malé strážnici a střídají se po dvanácti hodinách, jsou celou tu dobu ve střehu? To je parta akorát tak do karet, Předpokládám, že spolehají na to, že každý člun, který se zvedá nahoru, je slyšet. Správně. A to je velká chyba. A víte co? Vsadil bych se, že ve chvíli, kdy se člun spustí dolů, jsou nejméně pozorní. Pleskot, kdyby se lidé dostali do dolů, klidně by se mohli dostat i do jezky Mazance. Musel by to být mrštný a skvělý plavec, ale dokázat by se to dalo. Stráže u byly pěkně ostré, pane. <laughs> to je samozřejmé. To jsou stráže vždycky pokrádeži. Bystří jako lišky a ostrí jako břitvy pro případ, že by někoho napadlo, zda to nebyly právě o někdo v kritickou chvíli spal. Já jsem policajt, Pleskot. Vím, jak nudná taková stráž může být. Zvlášť, když víte, že nikdo nemá zájem ukrást to, co hlídáte. Přehrábl písek špičkou boty. Velmi ošklivě se dívali na každý vůz, který dnes ráno výjížděl dovnitř nebo vyjížděl ven. Jenže to proto, že někdo mazanec ukradl. Právě v takových časech člověk naráží na velmi úřední, velmi výkonnou a neobyčejně přísnou činnost. Nepokoušejte se mi tvrdit, že minulý týden otvírali každý soud a proskoumali každou hromadu sena. Říkáte, že prohledávají i to, co putuje z zdolů ven? Vidíte na cákryše? Tývá se na mě. Pleskot nahlédla Elániovi pod paží. Ne, pane. Výborně. Elánius přešel k ústí tunelu, přitiskl záda ke stěně, zhluboka se nadechl a opřel se nohama protější zeď. Pak začal postupovat tunelem, aniž se nohama dotýkal kovových plátů. Postupoval malými krůčky chodidel a přesouváním váhy z lopatky na lopatku. Mrkal při každém protestu svých kloubů, ale nakonec se přece jen svezl na zem na druhé straně tunelu. Pak došel k Cákrišovi, který si tiše povídal s oběma strážci. Jak jste? Na tom nezáleží, zavrtěl Elanil s hlavou. Řekněme jen, že jsem delší než trpaslík, ano? Vyřešil jste to? Ne, ale mám už jistou představu. Skutečně? Už? A jakou? Stále ještě na tom pracuju. Ale je štěstí, že vám král řekl, abyste požádal mě sákryši. Jedna věc, kterou jsem opravdu zjistil, je, že správnou odpověď by vám nedal žádný trpaslík. Když Elánius vklouzl na sedadlo vedle Sibyly, chýlila se opera ke konci. Přišel jsem o něco? zeptal se šeptem. Je to kdy jsi byl? To bys mi nevěřila. Upíral nevidoucí oči na jeviště. Dvojice trpaslíků tam sváděla jakoby zuživý, nicméně o to opatrnější divadelní boj. Takže dobrá. Jestli to byla politika, tak to byla politika. Jenže s politikou on nic nenadělá. Takže je třeba přemýšlet o tom jako o zločinu. Jaké by bylo jednoduché řešení? Nejlepší by bylo začít s prvním pravidlem policejní práce podezřívat oběť. Elánius si však nebyl tak docela jistý, kdo je tady vlastně oběť. Takže je třeba podezírat světky. To bylo další skvělé pravidlo. To znamenalo nebo štíka dřímala. Ten mohl víc zmazancem ven před tím, než odhalil ztrátu. Mohl udělat cokoliv. Způsob, jakým tu věc hlídali, to byl špatný vtip. Noby a tračník by to dokázali líp. Mnohem líp opravil se, protože ti měli zločinecké myšlení a to z nich dělalo policajty. Hlídky u mazance drželi počestní trpaslíci, to znamená ti poslední, kterým se dalo něco svěřit. Na takovouhle práci to chtělo lidi při nejmenším mazané. Jenže to nedávalo smysl. Dřímal by byl první podezřelý. Elánius se sice v trpasličím právu příliš nevyznal, ale snadno došel k závěru, že osud by neměl v šuplíku zážnou a přátelskou budoucnost pro prvního podezřelého, zvláště pokud by se nenaskytlo nějaké jiné řešení. Třeba se po 60 letech měnění svíček zhroutil, ale to bylo nepravděpodobné. Každý, kdo v takovém zaměstnání vydržel deset let, už by ve svých kolejích pravděpodobně vydržel na věky. Každopádně dřímal už se teď odebral do toho velkého zlatého dolu tam nahoře nebo tam dole nebo kde to trpaslíci věří, že ho mají. A už na žádné otázky neodpoví. Asi bych to mohl rozřešit, pomyslel si Elánios. Všechno, co k tomu potřeboval, tady bylo. Jen kdyby dokázal klást ty správné otázky a pak si odpovědi vhodně skombinoval. Jenže jeho elányovský instinkt mu říkal něco jiného. Tohle byl zločin, pokud ovšem bylo držení cizího majetku za účelem získání výkupného zločinem, ale to nebyl ten hlavní zločin. Tady došlo k jinému zločinu. Elánius to poznal stejně jako rybář pozná mělčinu podle zčeřené vodní hladiny. Boj na jevišti pokračoval. Byl poněkud zpomalen tím, že po každé nešikovně umístěné ráně sekerou vždy jeden z bojovníků zaspíval píseň pravděpodobně o zlatě. Hm, a o čem to vlastně je, zeptal se. Už to skoro končí, uvedli jen ten kousik který pojednává o upečení mazance, ale alespoň k tomu přidali árie výkupného. Železná palice uprchne z vězení se skaltinou pomocí, ukradne pravdu, kterou Agi ukryl, zamaskuje ji tak, že je zapeče do mazance a přesvědčí stráže na hranicích tábora Čeka na krvezbrotě, aby ho nechali projít. Trpaslíci věří, že pravda bývala předmětem, Jistým druhem nesmírně vzácného kovu, tedy alespoň ten kus zapečený v mazanci. A stráže nedokázali odolat, protože taková byla síla mazance. Ta písemně o tom, jak pravda, stejně jako láska, se nedá utajit, protože právě jako to zrnko v mazanci dodá věcem pravdivosti. Je to jedna z nejkrásnějších árií na světě. O zlatě tam nepadne skoro ani slovo. Elánius zíral. Dokázal se ztratit v každé písni složitější než ty z tituly, jako kde ty všechny dorty jsou, ty s tou pravou šleáčkou. Čekan krvezbroď a železná palice. Zamumlal a uvědomil se, že trpaslíci kolem nich po něm vrhají dotčené pohledy. Který z nich byl? pluskut už ti tu řekl. Byli oba trpaslíci. Aha, řekl Elánius neverle. V takových věcech byl vždycky trochu mimo. Existovali muži a existovali ženy. V tom měl jasno. Když přišlo na to, čemu básníci s oblibou říkali milostná touha, byl sam Elánius jednoduchý muž. Už dávno si uvědomil, že láska se dost podobá vaření. Fascinuje lidi, Mnoho z nich si kupuje knihy plné složitých receptů a zajímavých obrázků a občas, když jsou opravdu hladoví, vytváří si za pomoci své představivosti v mysli úžasné hostiny. Ale když pak večer přijdou domů, spokojí se šťastně smíchanými vejci nebo pomfrity s tatarkou, zvlášť když jim je ještě někdo ozdobí kouskem rajčete nebo třeba kouskem černé kraječky. Věděl také, že v některých částech Stínova to lidé brali trochu jinak, spíš ve stylu volného zápasu, každý s každým. Na to se ovšem Elániu zdíval jako na vzdálenou zemi, jiný svět, kde nikdy nebyl, a proto to nepovažoval za svůj problém. Udivovalo ho, co všechno lidé dokázali vymyslet, když měli chvíli volného času. Pro Elánia bylo těžké představit si svět bez mapy. Nebylo to tím, že by trpaslíci ignorovali sex. Spíše to vypadalo, že pro ně není důležitý. Kdyby lidé mysleli stejně, bylo by jeho povolání mnohem jednodušší. Jak se zdálo, na jevišti se odehrávala jakási scéna u smrtelného lože. Pro Elánia s jeho nepříliš dokonalou znalostí pouliční angmorporské trpasličtiny bylo poněkud obtížné sledovat děj. Někdo umíral a někdo jiný toho velmi litoval. Oba hlavní zpěváci měli si, v níž bych se klidně zaběhlo kuře. Neunavovali se nějakým hraním, kromě toho, že tu a tam mávli rukou směrem k druhému zpěvákovi. Všude kolem něj se však ozývaly vzliky a popotahování a občas zatroubení vyprazňovaného nosu. Všiml si, že dokonce i byle se chvěl dolní let, Chtěl říct si, vždyť je to jenom nějaká píseň. Není to doopravdy. Zločin a ulice a pronásledování, to je skutečné. Píseň ti nepomůže, když jsi v úzkých. Zkus zamávat velkým bochánkem na ozbrojenou stráž strážfank Morporku a uvidíš, jak daleko se s tím dostaneš. Když představení skončilo, dostalo se mu obvyklého vřelého aplauzu přítomných. To se v podobných případech stává pravidelně, protože většina lidí sice nechápe, o co tady jde, ale cítí, že by tomu rozumět měla. Elánius se protlačil davem. Cákryš hovořil s mladým mužem atletické postavy oblečeným v černém, který Elániovi připadal vzdáleně povědomý. Jak se zdálo, Elánius musel současně připadat známým mladému muži, protože ten mu kývl na pozdrav tak krátce, že to skoro vypadalo pohrdavě. Hm, jeho vznešenost Elánius, řekl mladík. A pera se vám líbila? Zvláště ten kousek o zlatě, odpověděl Elánius diplomaticky. A vy jste? Muž srazil podpadky. Wolf von Eberwald. V Elániově hlavě něco udělalo cvak. Pak jeho oči začaly vnímat podrobnosti, slabé, ale viditelné prodloužení špičáků, způsob, jak se mu husté světlé vlasy vlnily i kolem límce. Anguin, bratr? Ano, vaše vznešenosti. Takže Wolf alias Vlk? Díky, vaše vznešenosti. To je ale legrace. Jak pak by ne? Už je to nějakou dobu, co jsem tenhle vtípek slyšel naposled. Vy z parku máte opravdu skvělý smysl pro humor. Ale máte na své uniformě stříbrné ozdoby, myslím, insignie, vlčí hlavu, která svírá v tlamě svazek blesků. Wolf pokryčil rameny. Aha, to jsou ty drebnosti, kterých si policista všimne. Ale ty jsou jen neklované. Nepoznávám z nich, ke které jednotce patříte. My jsme spíše takové hnutí. Jeho postoj připomínal Angu. Bylo to ono poněkud napjaté držení těla, jako kdyby byl připraven k okamžitému boji nebo útěku, jako kdyby celá postava byla jediným stlačeným perem, dychtícím se vymrštit, ale zdálo se, že útěk by nebyla prvotní volba. Když občas bývala angua ve špatné náladě, mývali lidé v její přítomnosti sklony zvedat lince, i když málo kdo z nich by dokázal říct si proč. Oči však byly jiné, nebyly jako ty anguiny nebyly dokonce ani jako vlčí. Žádné zvíře nemělo takové oči, ale Elánius je několikrát viděl v těch horších angmorporských nálevnách, z nich jste se příslušné dávce štěstí dostali dřív, než jste spodávané kořalky oslepli. Tračník říkal takovým mužům násosky, no by dával přednost výrazu ehť z pyťaři". Bez ohledu na jméno však Elanius vždycky poznal nebezpečného, zlého a zákeřného muže, kterému je v boji každý i sebešpinavější trik dobrý. V boji nemáte jinou volbu, než ho co nejrychleji omráčit, ale raději zabít, protože on jinak udělá všechno proto, aby zabil vás. Většina hospodských hrváčů by tak daleko nezašla, protože zabití policajta je pro vraha velmi zlou zprávou, stejně jako pro všechny jeho známé. Bohužel typ, o kterém je řeč, si s tím nebude lámat hlavu, protože zatímco bojuje, potuluje se jeho mozek, bůh ví kde. Wolf se usmál. <laughs> Nějaký problém vaše vznešenosti. E, prosím, ne, jen přemýšlím. Mám pocit, že už jsem se s vámi setkal. Dnes ráno jste byl na návštěvě u otce. Ano, to byl. My se kvůli návštěvám pokaždé neměníme vaše vznešenosti, řekl Wolf. Teď mu v očích zaplálo oranžové světlo. Až dosud si Alánius myslel, že výraz planoucí oči je jen řečnický obraz. Pokud mě omluvíte, potřeboval bych si promluvit s tím, kdo kontroluje myšlenky, prohlásil Elánios. Politika, znáte to. Cákryš ho následoval na tiché místo. Ano. Chodil dřímal do jeskyně Mazance každý den ve stejnou dobu? Myslím, že ano. Ale záleželo na jeho povinnostech. Takže tam nechodil pravidelně. Dobrá, kdy se mění stráže? Každé tři hodiny. Chodil tam předtím, než se stráže měnily, nebo až potom. To záleželo na jeho. Tak okamžik. Co pak si strážní nevedou deník? Cákrys upřel na Elány a pohled. To mi chcete naznačit, že tam byl v jednom dně dvakrát? Výborně. Ale ne, já je neříkám, že tam někdo mohl být. Trpaslík sám připluje člunem a nese dvě svíčky. Myslíte, že by se o něj strážní nějak zvlášť zajímali? A kdyby se o hodinu později objevil jiný trpaslík se dvěma svíčkami, když už tam byly nové stráže? No, jaké by v tom bylo riziko? I kdyby si našeho falešného nositele svící všimli, stačilo mu něco zamumlat třeba o špatných svíčkách nebo podobně, vlhké knoty, cokoliv. Cákrych se zatvářil nepřítomně. Pořád je to dost velký risk. Jestliže náš zloděj věděl, jak se střídají stráže a věděl, kde se pohybuje skutečný dřímal, stálo by to za pokus, nemyslíte? Když šlo o mazanec? Cákrych se otřásl a pak pomalu přikýval. Hned ráno, stráže, podrobně vyslechneme. Já je vyslechnu. Proč? Protože vím, jaké mám položit otázky, abych dostal ty správné odpovědi. Tady si zařídíme kancelář. Zjistíme, kde se kdo pohyboval a vyslechneme stráže, ano. I ty ubrány. Zjistíme, kdo všechno šel, jak dovnitř, tak ven. Mám pocit, že vy už máte dojem, že něco víte. Řekněme, že začínáme mít jistou představu, ano. Já na to všechno dohlédnu. Elánius se narovnal a vrátil se k Lady Sybile, která se tyčila jako ostrůvek v moři trpaslíků. Živě rozmluvala s několika z nich a Elánius v nich poznal některé herce. Cupok si tu vyřizoval, somi. Politika, bohužel. A navíc věřím na své instinkty. Mohla bys mi říct, kdo nás hlídá? Uch, tak o tuhle hru tady jde. Šťastně se usmála a tónem, kterým by vatlala o nezávazných hloupostech, odpověděla. Prakticky každý, ale kdybych měla rozdávat ceny, první bych dala té nesmírně smutné dámě v té malé skupince po tvé levici. Má dlouhé špičáky sami a spoustu perel. Vůbec se to k sobě nehodí. Vidíš Wolfganga? Hm, ne, teď když o tom mluvíš, tak vlastně nevím, kde je. Rozčilovali si lidi? Víš, myslím, že stačí vždycky chvilku počkat a oni se rozčílí sami. Výborně, zdá se, že to dokážeš skvěli. Elánius se napůl pootočil jako někdo, kdo se rozhlíží kolem. Mezi lidskými hosty se hemžili a zhlukovali trpaslíci. Jakmile se jich sešlo víc než čtyři pět, dávali se do živého rozhovoru. Pak se některý z nich utrhl a připojil k jiné skupince. Někdy se za něj k původní skupince přitočil jiný. V jiných případech se celý hlouček rozeběhl jako smetí rozfoukané větrem, trosky po výbuchu a každý z trpaslíků zamířil k jiné skupině. Elánius měl čím dál tím silnější dojem, že zatím vším je nějaký promyšlený systém. Nějaký pomalý, ale dokonale promyšlený tanec informací. Důlní setkání, pomyslel si. Malé skupinky, protože pro větší by ve slojích a chodbách nebylo místo. A nemluví se příliš nahlas. A pak, když skupinka dojde k dohodě a rozhodnutí, každý její člen je poslem nesoucím zprávu. Slova se šíří v kruzích. Je to, jako když se společnost řídí úředně uznávanou šeptandou. Napadlo ho, že je to také dobrý způsob, jak prodiskutovat dvě a dvě a zvažovat je a převracet, dokud z nich nebudou čtyři a kousek nebo dokonce ještě něco úplně jiného. Elánius kdysi probíral s karotkou efebskou ideu demokracie a velmi ho zaujala představa, že volební právo má každý, Dokud nezjistil, že zatímco on, Elánius, by měl volební právo, neexistuje žádné pravidlo, které by ho odebralo Nobimu. To byl hned první do očí býjící nedostatek, který Elánius viděl. Občas se před Elániem zastavil trpaslík, vypoulil na něj oči a pak odspěchal po svých. Čeká si u že zajdeme na večeři, drohý? oznamovala Lady Sybyla a ukázala směrem k osvětlenému vchodu do vedlejší jeskyně, ke kterému se začala pomalu přesouvat většina zástupu. No nazdar, myslíš pitku, kresy na špejly? Kde je naváška? Támhle, hovoří s kulturním ataše z Genovy. To je ten muž s tím sklným výrazem. Když se k hovořící dvojici přiblížili, Zaslechl Elánius navážku v hlas, který poskytoval neskreslené vysvětlení. A pak je tam ten velký pokoj, co je v něm plno sedadel. Červený stěny a po sloupech tam lezou takový zlatý nebluvňata skřídla má. Ale nemusíte si dělat starosti, protože to nejsou opravdické děti, ale jsou udělané z malty nebo vomítky a nebo tak... A taky si nejsem jistý, jestli je to pravý zlato, pač kdyby bylo, byl by to už dávno nějaký grázl ukrad, teda kdyby bylo. A před tím jevištěm je taková velká džoura, kde seděj muzikanti. A to je tak celý ten pokoj. A ve vedlejším pokoji jsou různý bramorový sloupy a na podlaze jsou červený koberce. A na vášku zvala se tak kde lady byla. Doufám, že si na toho džentlmena neděláte monopol. E, jasně, že ne. Já mu jen vykládal o kultuře, co máme v Frank Morporku. Já totiž znám každý centimetr operní budovy. He, ano, prohlásil kulturní ataše omámeným hlasem. A musím říct si, že se nesmírně zatoužil navštívit vaši uměleckou galerii a prohlédnout si, otřásl se. Obrastý ženský, u který umělec nevěděl, jaký namalovat, na ksicht správně úsměv, ale ten hrám v okolo by mohl stát nějakej ten šesták nebo dva. Řekl to, jako by to pro něj byl životní zážitek. Přeji vám dobrý večer. Heleďte, myslím, že ten toho kultúře moc neví, komentoval naváška, když muž odešel. Myslíš, že by nás tady moc postrádali, kdybychom vyklouzli? zeptal se Elánius Lady Sibily a rozhlédl se kolem. Byl to dlouhý den a rád bych se promyslel spoustu věcí. Sami, s jednou velvyslanec a Morporky světová mocnost, nemůžeme jen tak zmizet. tohu by si lidé všimli. Elánius zasténal. Takže hob tam měl pravdu, když Elánius kýchne a k Morporok si musí utřít nos. Vaše excelence! Sklopil pohled a uviděl dva trpaslíky. Doní král vás chce okamžitě vidět, řekl jeden z nich. Hm, musíme být oficiálně představení. Cože? I na váška? Jistě, ale on je přece troll. Tentokrát mu to připadalo zábavné. Elánius stále po očku sledoval proudy lidí pohybující se v obrovském prostoru. Pohybovali se neustále a hlavní proud směřoval ke konci jeskyně. Nezbývalo opravdu nic jiného, než se k němu připojit. Dolní král seděl na nízkém trůnu pod jedním z obrovských svícnů. Těsně pod svícnem byla kovová nebesa pokrytá fantastickými voskovými stalaktity. Kolem něj stáli čtyři trpaslíci, na trpaslíky dost vysocí, kteří pozorně sledovali dav a ve svých tmavých brýlích vypadali skoro hrozivě. Nedělali nic jiného, než že vrhali na lidi nepřátelské pohledy. Král hovořil s genovským vyslancem. Elániu s koutkem oka pohlédl na navážku a pleskot. Najednou ho napadlo, že přivést je sem nebyl zas tak skvělý nápad. Ve svém úředním rouchu vypadal král mnohem vzdálenější a jako někdo, koho člověk zdaleka nesnadno potěší. Deš se, pomyslel si, oni přece jsou občany Ankh morporku, nedělají nic špatného ale pak opáčil sám sobě, nedělají nic špatného v Ang morporku. Dav postupoval předu. Jejich skupinka už se dostala téměř ke králi. Ozbrujení trpaslíci teď pozorovali navážku a bylo vidět, že drží sekery mnohem pevněji. Zdálo se, že si toho navážka nevšímá. No tohle místo... Je mnohem kulturdější než opera, prohlásil a obdivně se rozhlédl kolem. Ty svícny musí vážit aspoň tunu, každý. Zvedl ruku, promnul si temeno hlavy a podíval se na prsty. Elánius zvedl hlavu. Na tvář mu dopadlo něco teplého, něco jako kapka roztopeného másla. Když ji setřel, viděl, jak se pohnul jakýsi stín. Pak se věci začaly odehrávat jako něco, co se děje v husté melase. Viděl to tak, jako kdyby sám sebe pozoroval od jinut. Viděl se, jak prudce odstrkuje sibylu a pleskot, slyšel sám sebe, jak něco vykřikuje a pozoroval vlastní tělo, které se vrhlo ke králi a zvedlo ho zatímco mu do zádového plátu zbroje naráží sekera. Pak už se kutálel po zemi s rozuženým trpaslíkem v náručí a svícen byl v polovině pádu. Plameny svíček se v letu protáhly a pak se objevil navážka, který s dokonale klidným a odhodlaným výrazem na tváři zvedl ruce. Nastal okamžik ticha a nehybnosti, když troll zachytil padající horu světla pak se fyzikální zákony vrátily a scéna se změnila v jedinou explozi rozhazující na všechny strany trpaslíky, trosky, roztopený vosk a desítky svíček.